Мені хотілося дертися все вище і вище, все ближче і ближче до по-справжньому ситого, забезпеченого життя. І слава снилася, і ще щось. Тепер я розумію, чому колись люди на старості йшли в монастирі. Отож за старання перевели мене до великого міста, посадили за більший стіл. От тоді я й познайомився з однією молодичкою. Сама повісилася на шию. Сама присмокталася як п'явка. Ладно була зробити для мене що завгодно. Перед тим вона вже встигла побувати замужем за якимось дурнуватим кретином. Так вона називала свого першого чоловіка. Той кретин весь час гризі за те, що втратила невинність до шлюбу. Були сварки, бійки, скандали. Словом, історія банальна. З перших зустрічей я зрозумів, що це дуже пуста істота, самозакохана, розбещена. Ви вже, напевне, догадалися, що розповідаю я про свою дружину, з якою прожив уже багато літ. Ще до знайомства з нею я знав, що вона дочка могутнього адміністративного воротила, крутія, з неймовірною пробивною силою, широченними зв'язками. І тому пішов на грубу комбінацію, пожертвував усілякими почуттями. Чистих на той час у мене вже майже не лишилося, і зразу ж підскочив на кілька щаблів вище по службовій драбині. Через рік після одруження я став уже управляти великим трестом. Високим начальником можна бути і без високої освіти. І ось живу, як у Бога, за пазухою. Лише за те, що терпляче граю роль чоловіка, товстої, ледачої, завжди сонної дочки, могутнього чи натирала. Я бачу, ваші очі широко розкрилися і горять все ясніше. Вам бридко дивитися на мене. Що ж, совість примушує навіть геніїв сповідатися, розповідати всьому світові страшну правду про себе. А мене ви слухаєте одна. Який парадокс! Як палкий шанувальник ніжної статі я мав намір оволодіти вашим серцем хоч на час, а замість того збився на моторошну сповідь. Розповів вам, що я за негідник. Може, це трапилося тому, що перед вашою красою я відчував себе як грішник перед образом святим. Ви людина чиста, світла, вам щастить в житті. Виросли ви безперечно як квітка в оранжереї. Можливо, про такі гедоти і чуєте вперше? Дозвольте не повірити тому, що ви розповідали про свої розлучення. Це не схоже на вас. Не гармонує з образом вашим. А тепер ближче до діла. Я їду на курорт. Можу пробути там місяць, два, три, скільки завгодно. Їдьмо зі мною. Ми чудесно проведемо час. Наш герой – схоплюється з місця, падає на коліна і цілує руки гордої красуні. Вона лежить, як закам'яніла, ніби перетворившись на холодну статую, сухо велить на місце, на своє місце. Я ще вам нічого не сказала, а ви... Ми ж домовилися, що я теж таємниці розкрию. Може, я розповім вам таке, від чого у вас волосся дибом стане. Ви назвали мене оранжерейною рослиною. «Значить, людей розумієте не так тонко, як вам здається. Та й взагалі я не вірю, що хтось може зрозуміти чужу душу». «Не вараджереї виросла я, палкий поклоннику мій, а в брудному клопівнику на одній з околиць одного з великих міст». Батько працював на заводі, на важкій роботі, заробляв мало, всього нам бракувало, часто доводилося гроші позичати навіть на хліб. Сім'ї Німиру не згоди не було. Злидні завжди злидні. Ви це добре знаєте, бо довгенько просиділи в тамбурі життя. Я вам розповім про одне з найстрашніших вражень свого дитинства. Чула я чимало хороших слів про кохання. Багато про нього читала, але сама ще ніколи нікого не любила. Нікого. Ви, звичайно, не перший цілуєте мені руки, Проте я нікого не кохала та й не покохаю. У тій тісній комірчині, яку я згадала на початку своєї легенди, було багато возеньких чуланчиків, натоптаних людьми. Серед п'яниць, які мене тоді розважали і давали перші уроки житейської мудрості, особливо колоритним, був нічний сторож, низенький назріст і огрядний невідомо з якої розкоші. Мав він дружину, злую розпещену, що теж любила напиватися до повної втрати подоби людської. Жила ця симпатична парочка поряд з нашим кутком за тонкою диктовою перегородкою.